«Чому ти так із ним, Борисе?» Бос одразу зрозумів, про кого йдеться, і не перепитував. Сам, напевно, думав про те саме. «Я поясню, дівчинко, щоб ти не думала, що я такий собі монстр, який не хоче допомогти старому другові. Це не те, що тобі здається. Коли нас обох викинули з кабінетів, мене з високого, його з трохи нижчого, ми обидва почали з нуля». Особисто я з домашнього телефону і калькулятора. Ну, не кажи, Бориса, у тебе ж були старі зв'язки і комп'ютер. Комп'ютер? Ні, дівчинко, не було. Який тоді комп'ютер? Оце й погладила його по блискучій голові Софія. Спасібі, маленька. Але втольки теж не барабан на плечах був. Теж хлопець не дурень, але вийшло так, що я розкрутився швидше. Він прийшов, попросив грошей, щоб розпочати свою справу. Я дав. Толян купив приміщення під офіс в центрі міста, зробив євроремонт, мерз придбав, орхтехніки повно, усякі факси макси, думав, вона замість нього працюватиме. Гроші скінчилися, знову прийшов, я знову дав а сам тоді сидів у двох кімнатках разом з трьома працівниками за радянських часів столом. Отак. І до Ялти я, якби не ти, не поїхав би ще років з десять. Останні років п'ять сидів на роботі без відпустки. Справи вимагали. Якщо й побачу трохи світу, то переважно під час ділових зустрічей за кордоном. Отак. так. Розповів би трохи про свої справи. Не треба. «Гаразд, не треба. Але скажи мені, не для протоколу, для мене. Як почувається людина, яка може дозволити собі жити так, як ти? Ну, оселятися в другому готелі, харчуватися в дорогих ресторанах, одягатися у відомих модельєрів. Як почувається? Ніяк. Нічого особливого. Спочатку мені це було приємно. Могти дозволити собі усе, що хочу». Але це не нове відчуття. Я все життя міг дозволити собі дуже багато. Бос пригорнув її ще тісніше. Повір, я ні в кого не бачив таких щасливих очей, як у твого сина сьогодні. Спасибі тобі, Борисе. Щастя, навіть коли воно триває коротку мить. Тому я дякую тобі. Вона іще трохи постояла, насолоджуючись миттю повного злиття душ і тіл, помилувалася місячною доріжкою, яку колесали ледь помітні хвильки сонного моря. Мені чому здається, що такої хвилини у нас більше не буде? Бос закрив її рот великою теплою долонею. Мовчи, маленька. Все тільки починається, ми ще побачимо з тобою не одне море, слово багрова. Для тебе починається інше життя. Всі твої незгоди позаду тільки не втрачай здатності дивуватися і тішитися. Дуже тебе прошу. Ти не уявляєш, як приємно дарувати усілякі дрібнички жінці, яка радіє, мов дитина. Софія здивовано подивилася на нього, який уже мене гонор. Але прочитай, будь ласка, ще вірш гаразд. Назвали зорею зірницею і горнули до тепла. Величали мене жар птицею, може, нею колись була, і жила собі сонцем, сяючи, а у підсумку лиш зеро адже кожен хотів, прощаючись, залишить на згадку перо. А до щастя не знала шляху я, може щастя до сивих скронь, жить малою сірою птахою поміж теплих твоїх долонь. Жить малою сірою птахою поміж теплих твоїх долонь, повторив Борис. Коли ти це написала, дівчинку? Сьогодні в машині. Розділ двадцять третій. «Усе навіть найсмачніше колись набридає. Особливо, якщо десь тебе чекають невідкладні справи. Першою про справи заговорила Софія. Борисе, ти не гадаєш, що нам би вже пора потроху прощатися із цим гостинним домом? Крихітко, що я чую, тобі набридло море? І старий, і лисий, і дідуган поруч? Не море, звичайно, не твоє товариство».